Basme în limba română Curajosul Dave De mult, foarte de mult, într-o pădure deasă, a poposit o vrăjitoare bătrână. Era obosită, căci călătorise în jurul lumii în căutarea unui hoț, cel rău, care îi furase comorile. <gript> Am așteptat mult să pun mâna pe comorile tale. Acum că ești bătrână și slabă, în sfârșit le-am luat. <laughs> Dacă îți vrei comorile înapoi, vrăjitoare, vino și ale de dincolo de râul mare. Cel rău, nu știi nimic despre puterea mea. Te voi găsi, te voi înfrunta și îmi voi lua comorile înapoi. Acum că știa unde locuia cel rău, vrăjitoarea se stabili aproape de râul mare. Dar vrăjitoarea era bătrână și, deși avea magia, nu avea puterea să lupte cu demonul. Avea nevoie de ajutor. Chiar dincolo de pădure era un sat micuț. Vrăjitoarea ticlui un plan pentru a găsi ajutor. Haide! Mai repede, leneșilor? Oricât am încercat, nu te putem ajunge din urmă. Haide, vino, vino la mine, copile, Ai de lucru! Încercând să sară după minge, Dave căzu și se trezi în coliba vrăjitoarei. Ah, tu cine ești? O vrăjitoare? Da, sunt o vrăjitoare! Sunt prea urâtă pentru tine? Doar pentru că sunt diferită? Știam că niciun om nu ar ajuta o bătrână urâtă ca mine Deci a trebuit să te păcălesc ca să te aduc aici Dar dute, Am încă magia! O să mă descurc! Îmi pare rău! Nu am vrut să te jignesc Voi toți oamenii sunteți așa! Voi credeți că toate vrăjitoarele sunt rele de parcă n-ar fi existat și oameni răi? Hai, pleacă! Îmi pare rău! Te rog, spune tanti, cu ce te pot ajuta? Ești sigur? Da, dar am o rugăminte. Părinții mei sunt îngrijorați. Poți să faci te rog o magie, să nu-și facă griji pentru mine? Apoi voi face orice îmi ceri. Foarte bine! Am să arunc o vrajă pe satul tău, astfel ca totul să se oprească până îndeplinești ce cer. Mulțumesc! Băiete, poftim! Mănâncă! Mmm! E delicios! ce e asta? Mâncare specială de vrăjitoare! Îți mai aduc! Poți să mănânci cât vrei tu! Dave a mâncat cât i-a poftit inima și apoi vrăjitoarea i-a spus ce sarcină are de dus la bun sfârșit. Cel rău care locuiește dincolo de râul mare... Mi-a furat comorile prețioase Sunt prea bătrână să-l înfrunt Vreau să mi le aduci tu înapoi Dar eu nu am nici magie, nici forță Sunt doar un băiat Am să le rog pe spiritele bune să-ți dea putere și înțelepciune Dar pentru asta va trebui să le faci pe plac Cum să le fac pe plac, antivrăjitoare? Trebuie să ții post până vor veni toate spiritele bune și îți vor da cuvântarea lor! Întinde-te acolo lângă foc să nu-ți fie frig! Le voi ruga pe toate creaturile pădurii să vină, să-ți țină companie cât ții post! Cum spui tu, Tanti? Te voi ajuta! Așa că Dave se așeză lângă foc și toate creaturile pădurii i-au ținut companie rând pe rând! În felul ăsta trecură 20 de zile Într-o noapte, când Dave dormea, a auzit un murmur slab, căci spiritele se auzeau în jurul lui A doua zi dimineață, veni vrăjitoarea la el cu un bol cu mâncare Ai ținut post timp de 20 de zile! Ești un băiat puternic! Sigur, ești foarte flămând! Poftim, ia asta! Mulțumesc! Au venit spiritele bune la tine și te-au binecuvântat cu daruri? Oh, nu! Au venit unele spirite, dar altele au stat deoparte! Mi-au spus că nu am ținut post destul! În cazul ăsta, trebuie să mai ții post! Vrei să faci asta, băiete? Ți-am promis că te voi ajuta, deci, deci, sigur că da. Și tânărul s-a așezat lângă foc încă o dată, și toate creaturile pădurii au venit să-i țină companie. Astfel, au mai trecut 10 zile. Și, într-o seară, spiritele bune s-au întors. A doua zi dimineață, vrăjitoarea i-a adus lui Dave mâncare și l-a întrebat din nou Au venit spiritele bune și te-au binecuvântat cu daruri? Oh, nu, au venit unele spirite, dar altele au stat parte. Mi-au spus că nu am ținut post destul hmm. În cazul ăsta, trebuie să mai ții post Vrei să faci asta, băiete? Ți-am promis că te voi ajuta, așa că sigur că da! Dar de data asta, când Dave era întins în pat, spiritele s-au întors. Suntem mulțumiți de simțul tău al datoriei. Îți vom da darurile noastre. Acum ești puternic, înțelept și vei putea să te faci mai mare sau mai mic, după dorință. Dave și vrăjitoarea erau bucuroși. Le-au mulțumit spiritelor, iar acum era timpul ca Dave să aducă înapoi comorile vrăjitoarei de la cel rău Cel rău mi-a luat tot aurul și mi-a luat podul magic Un pod pe care l-am conceput folosindu-mi toate puterile magice Un pod care se poate deschide să te lase să traversezi un râu Sau se poate face așa mare încât să poți traversa un ocean un pot care poate ajunge la cer sau te poate duce sub pământ Trebuie să mi-l aduci înapoi Spiritele mi-au dat putere și inteligență Sunt sigur că voi reuși să ți-l aduc înapoi Încalță-i pe ăștia și nu te speria Dacă ai încredere în ei, te vor face să mergi pe râul mare și vei putea să traversezi Voi face așa cum mi-ai zis Așa că Dave plecă de la casa vrăjitoarei Și se duse spre râul mare Debitul râului era rapid, puternic și înfricoșător Lui Dave era frică să calce în el Dar făcuse o promisiune vrăjitoarei Nu se putea întoarce Așa că, făcându-și curaj, Încercă să calce în apă încă o dată. Dave traversă râul și ajunse la casa celui rău. Se uită pe furiș prin fereastră. Văzu că înăuntru era plin de saci cu aur, iar podul stătea într-un colț. Prin fereastra de la bucătărie văzu un bucătar care pregătea o masă enormă pentru cel rău. Dave se gândi la un plan. Se făcu mic și urcă pe fereastră în bucătărie și se ascunse în spatele unui borcan cu piper roșu. Mmm, e delicios! U, uh, a sosit stăpânul! Mm, mm, mm. Dave, cel curajos, îl duse pe cel rău și întreaga lui casă, cu aurul vrăjitoarei și cu podul magic și se întoarse la casa vrăjitoarei. am adus înapoi nu doar comorile, dar și pe cel rău, ca să-l poți pedepsi în așa fel încât să nu se mai gândească să fure de la nimeni vreodată Mai e un singur lucru de făcut Așa, aici va rămâne pentru totdeauna, ca să nu mai facă rău cuiva bătrân sau slab niciodată acesta a fost sfârșitul celui rău Iar vrăjitoarea era foarte recunoscătoare lui Dave Datorită ție, mă pot întoarce acum în lumea mea Curajosule Dave, m-ai ajutat atât de mult Spune-mi, ce pot să fac pentru tine? Poți să-mi ceri orice Tanti, lasă-mă să mă întorc la casa mea, așa cum eram înainte Nu vreau nicio putere... Nici o magie specială, căci noi oamenii nu știm când vom începe să-i rănim pe alții cu ele Spiritele te-au binecuvântat cu reală înțelepciune Foarte bine! Te voi trimite înapoi exact așa cum erai Dar pentru că ți-ai câștigat puterile, ele se vor întoarce la tine într-o zi în care vei avea nevoie să ajuți cu adevărat pe cineva Suntem mândri de tine, curajosule Dave! Și astfel, Dave s-a întors la casa lui Și vrăjitoarea la casa ei, dincolo de stele, cu comorile și prețiosul ei pod Sfârșit!